Bidasoaldeko herri muggemen duen irratsaioak Pazu mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak eta ongietorriaak beste behin ere mundu hotsak saiorak, operazioa eta internazionalismoan txeta txapa eguzki eta zintzilik irratietan bidelke <risa> desxuru Ordu bete ongo garazuekin guztiekin. Eta astero bezala hainbat gai ekartzen dizkizu egu. Lehenik eta bein, eh, Sahara herriaren inguruan itzein beharra dugu gaurkoan, eh, razden deklarazioaren nogeita masei garren urte horrena izan zen orain dela gutxi, eta horren inguruan eh, Euskal Herrian eta Mundu osoan zeharrain bat ekimen antolatu dira, Baerri honek pairatzen duen negoera salatzeko eta elkartasuna adierazteko. Guk gaurkoan, e, Saharako lagunekin itzein behar dugu, maiterekin itzein behar dugu hain zuzen ere. Herri honek historias e, pixka bat gehiago jakiteko baita zen olako elkartasuna eta zen olako lana egiten duten. be ba, euskal herrian dauden taldeak. Eta bi astetik behin pakun izaten dugurekin askapenako kidea kain kontu ekartzen dizkigu. Gaurkoan okerrez banago, ba, Euskal Herriarekin elkartasun asteaz mintzatuko zaigu. Eta aurreko astean, Bartzelonatik eh, andonik ba, bertan antolatzen ari zen gerreba bat eta zitzeiten zigun. Tamalez omen ez da oso hondo atera greba hori, baina e, guzti horretaz andonik itzengu digu esan bezala Bartzelonatik. Hoiek izango dira beraz gaurko mundu hotxakonen e, gaiak, hori guztia baino lehen, astero egiten dugun bezala, nazioarteko berrien errepasoa egingo dugu. Herri hotzak. Herri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako emankizuna asteko berrien errepasoa eiteko berria.infoko nazioarteko ataleragoaz eta bertan hainbat berri aurkitzen ditugu gaurkoan ere ekialde hurbietik hasiko gera bertan baititu ba berri nagusi gehienak. Nola ez, e, Siriera goaz eta horrelakoa irakurri dezakegu. Kofi anan izendatu dute Sirian, konponbide politiko bat lortzeko ordezkari berezi. Eta Sirian bertan, bak, giza eskubideen bortxaketen dokumentazio zentroak dio zazpi mila zibil, baino gehiago hil direla Sirian istiluak hasi zirenetik. Eta Egiptora goaz, e, kairoko kale eta niese gindako laumila preso daudela du kairoko segurtasunerako zuzendariak. Fanzo, bradir, eta riole horretan bertan, maiatzaren ogeita iru eta ogeita lauan izango dira Egiptoko legebiltzarreko hauteskundeak hosni bubarakek boterea utzi zuenetik aurrenak. Fanzo, bradir, Eta Palestinako berri bat daukago ekialde hurbileko errepasoakin amaitzeko Zisjordaniaren 11 tren linea eraikitzeko plana prestatu du Israelek. Check it out mom, Billy Bum, Ragaman, with the half brains on Critical song Check it out mom, Billy Bum, Ragaman, Amerikara goaz eta bertan e, berrin nagusi bat eta e, azpi marratzeko gaurkoan iru militar hil eta zazpi zauritu dituzte Kolombian Granada bat lehartuta Eta Europan, baina baita baitare asian e, Errusiaz itzein behar baitugu Putinen aurkako atentatus saio bat zapustu zutela baiestatu dute zerbitzu sekretuek. Asianaldi aldiz, e, bi berri ditugu gaurkoan aipatzeko, milioika langile greba egin zuten Indian helikagaien prezioaren igoerar, igoeraren eta privatizazioaren aurka e einez. Eta zazpi urteko kartzela zigorra jarri diote surakai sae dan ezin esko Tailandiako erregea iraintzeagatik. Eta Afrikan daukagu gaurko azken berria gutxienez, amasei Saharar zaurri, zauritu ditu Marokoko poliziak kaiun iriko manifestazio baten parte hartzen ari zirenean. Eta Saharan kokatutako berri hau izpide, urrengo elkarrizketa ari ekingo diogu gaurkoan maiterekin itzein behar dugu, donostiako Sajarako lagunen elkartekoa eta berak herrialde honek pairatzen duen egoera, pairatzen duen gatazka zitzein godu digu, baita zer nolako elkartasuna ari den lantzen euskal herritikan eta munduko hainbat puntuetikan. Beraz, horrengo minutuetan esan bezala, maiterekin hitzein beharra dago. Antsetamedia.info Ancheta Irratia. Belaunaldi Olorentzako komunikabideak. Batu internazionalismorantz. Eldu dira askapenaren brigada. Prozesu hidautzaileak ezagutuz, esperientzia konkretuetan murgiltzeko aukera. Kapitalismoaren aurrean, ekoizpen eredu alternatiboak inposaketaren gainetik demokrazia parte hartzailea eta nondi gatozen ahantz du ez dezagun memoria historikoa. Idatzi brigadak abildua askapena.org elbidera. Informazio gehiago askapena.org ba bestaldean Maite daukagu Donostiako Osajarako lagunen elkartekoa Arratsaldeon Maite. Bai, arratsa Ta bueno, gaurkoan e, zurekin einbat kontu eta hitzein behar dugu eta bueno, esan berra dugu lendabizi, orain dela gutxi ospatu dela, e, ba rasden deklarazioaren 36garren urteurreena eta horrenarira einbat ekimen e, egon dira Euskal Herrian. Baina eh, horretasitzegin baino lehen, ba, historia pixka bat eh, errepasatuko dugu, Saharar herriaren historia, eta, bueno, mundikan eh, hasi nundikan duzun duzuntze, eh, historia gora beratxoa eta latza da ere, bai, ez? Babai, alazera, eta historia gogorra, belegi lusatzen agidanan, baino bueno, babai, pixka kokatzeko agian komedi da, gainetik besterik ez bada ere, hainbat data kontutan izatea. Mila leberatzi deun eta irurogeita malau garren urtean Espainiako gobernuak nazio batuaren aurrean Zajararekin deskolonizazio protolkoloa betetzea onartu zuen. Horri zantzain hola baita mila leberatzi eta irurogeita azaroan gobernu berak, gobernu espainolak, eskutuko erabakia hartuta bere militar eta kolonoak Zajaratik irten zituen lurralde honetako administrazioa marokoaren eskutan utxiaz. Mila bederatzi eta irurogeita mazai ean, ariako nazioarteko hausetegiak onartu zuen Zajararrek herri protioa osatzen zutela eta autodeterminazioarako erreferenduma antolatzeko eskubidea zutela. Urte hortan, bertan, Zajararrek aldarrikatu zuten Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aurten 36 urte betetzen dira eta sahararrentzat tata oso garrantzikoa da. Horregatik, urtero aipanen berezia egiten da herrialdezberdinetan honen inguruan eta horri lotuta dator orain eskuartean daukagun 35 taldi hori. Mm -hmm. Nazio batuaren ezpeneek herri sahararren eskubide legitimoa konartzen dituzten bitartean Espainiako gobernuak eta beste potentzia batzuk adizkiretasun eta negozio hitzarmenak sinatzen dituzte Marokoko erreinuarekin. Egoera hau, lusatzen joan da, eta eritzibera gaur, gau den egoerara, zaiak berdineak, egin dituzte Frente Polizario eta Marokoko erreinuak konponketa bilatzeko goera honi, baino bueno, esgarbi pues, pues, dago, Marokoko erreinuak, gobernuak ez duela hau e, konton du nahi, ez duela e, lurraldea utzi nahi, beraren txat, ba, segurezki etekin asko zutazatzen bilako, ez. Ba, urte guzti hauetan egoera gogortzen joan da, eta une honetan Zahararak egoera larrian bizi direla esan behar dugu. Alde batetik lurralde okupatuetan, etengabeko atziloketak, torturak, bortzaketak, eta bezagertetak sufrituz. Eta bezetik, errefusiatu kanpamentuetan, eguneroko bizitza gero eta gogorragoa egiten ari zaien. Elikagaien falta, anemia eta desnotrizikoa ekoizten ditu bost urte beharako umehengan eta aur dunaldia bizitzen ari diren emakumeengan, eta beste patologiei aurre egiteko aulesia nabarmena da zendagaiak ere faltan dituzte, eta osasun zentroetan egoera gogortzen ari da, egunetik egunera. Kampoko laguntzaren mente dauden neurria handi batean, eta herrialdeetan zehar dauden hainbat elkarte eta erakundeen laguntzari esker lortzen dute, egoerari nola ala aurre egitean. Eta Marco honetan, kokatzen dira nola bait eh, zaharako lagunen elkartek urtean zehar antolatzen dituzte ekitaldi ezberdinak arazo puntualei aurre egiteko eta herri honekin egiten ari dan injustizia bein eta berri do gogoratzeko eta salatzeko. Mm -hmm. eta hemen e, zartzen daba marko honetan e, orain momentuan e, martzan dagoen amadoztaldi hau Irugarrena da, e, al, eta Donostia Gazteiz eta Bilboko Udalek, eta hauekin batera Euskal Fondoak eta hainbat elkartek hartu dute honen ardura. Elburu garbi batekin, Zajarar herria abandonatorik geratu zenbazamortuan orain dela hogeita mazegurte, ordutik eutzi egin dio bere duintasunari eta euren herrira noiz itzuli halko den itzaruten ari da, Lurralde hartako ba, hau ere esan egin behar da, lurralde hartako baliabide naturalak maroko har arrestatuak ditu eta guk herritarrok e, lagundu behar diogu sajarediari azkatasuna lortzen eta beraien kausaren alde etengabe ez eta Espainiako gobernuari gatazka honetan dauka ergantzunkizuen historikoa onar dezala eskatuz. Hiru e, helburu e, horri jarraitzeko antolatu dira ekitaldi ezberdinak idu iriburuetan. Bai bizk e, bilpon, dazteizen, eta donostian. E, azizan hogeita zazpiaren inguruan egiten dira, batzuk aziziren hogeita lauean, eta horain bueno, egitear gelditzen direnak dira donostiakoak. Martzuaren zazpian, bakearen netzean, izango da ratzaldeko zazpiretan. Eta lehendabizi ikiten izit kanpamentuak duduzko dokumental bat jarriko da. Eta ondoren, Mohamed Salenek e, itxaldi bat emango du, ba, ango egoera nola dagoen ba, saltzeko. Mm -hmm. Orain dela gutxere, jakin izan dugu, bueno, Elikagaien e, kampanya, do, Elikagaien jasoketa kanpaina burutu da eta orain dela gutxi ere bai e, ba, Elikagai lortutako Elikagai guzti hauek e, ara bidali, bidali dira urtero ondolatzen daen ekimena da, ezta? Ba, bai, e, len aipatzen elkartek, elkarteek zakararen maldeko lagunen elkartek, urtean zehar antolatzen dituzte ba da, ekitaldi ezberdinak, ez? eta hoien artean sartzen da elikagaien bilketarena. Eh, kanpamentuetan egoera benetan larria da. Benetan larria da eta naiz eta hemendik bidaltzen danarekin ez da gehienez irutetzen, bugo par ba lagungarria, oso lagungarria zaie eta aprobetxatzen da gabonetako datak ma ba, kanpaina hoe giteko e, aprobetxatzen da eskoletan e, araso on iburu hitze giteko suei esker komunikabidei esker da ba, berriz ere egoera aztertzeko eta bueno eta biltzen da biltzen da janaria, ba kasu honetan aurten sei trailer aurdin eta bi autobus bidali dira otsailaren 18a atera san donostiatik eta zan beharra dago ere kamioi eta autobus horiek eramateko txofer voluntarioak izaten direla, helenguak, horiek e, eramaten dute, garraiatzen dute guzti hau alikantera nio, nutzen portuan utzen dute, gero itxasuntzitan e, kargatzen dituzte, eta horan iristen irizten direnean, zahararrak hartzen dute horren ardura. Eramaten dutetik induzera nio, handauskaten bilgune batzuetan kokatzen dute, eta gero, e, kamio joiek, beraiek, aprobetsatzen dute, banaketa egiteko guilaio ezberdinetan. Mm -hmm. Gero, ipatzen zenuen, ebai, beste kontu garrantzitsu bat, e, dela zenolako akordio ekonomikoak dituzten e, potentzia ondileak, haien e, artean Estatu Espainola bera, baita Europar batasunak e, marokorekin, eta hori dela gutxi jakindugu, ba, arrantza akordioa e, berritu dela, Eta, bueno, arrantza akordio horretan e, ba, ikusten dela nola Zajarar herriaren e, ba, arrantza guneak eta e, arraiak asken finean e, ba, Marokorekin egiten diren akordio horietan e, sartzen diren Zajarar e, herria alde batera utzita, ez? Ba, joizen, e, lurraldeka e, okutatuetan dauden Zajararrak Bizi duten baldintzak, ba, gao, kanpabentuetakoak txarrak dira, baina horkuak ere bai. Ez dute aukera lan aukitzeko, e, eta bitartean, ba, esaten bezuna, ez? E, e, lehen aitatzen denun errekurtzo naturalak, arrantza ba, e, bankua, ba, oso arrantzizkoa da, munduko haundienetako bat da, eta hor, ba, maroko da hori aprobatzatzen ari dana. Eta hori bezela, ba, fosfato mehatzak, edo izan daiteke gaz edo petroleo posiblea, ez? Hordun, e, klaro, hor dauden marokoren interesak, baina gero marokok ditu bere e, aliatuak, ez? Eta Godorno-Espainola, gorregatik askotan e, falatzen dugu, parte handia dauka hor, eta Godorno-Espainola bezala izan daiteke frantzeza eta eta besteak ere, ez? Mhm. Mm Eta bizkat ikusita... Hodu, e, e, herria beratza izan zitekeela, Zaharara, e, ba, ba, herri pobrenetako bat da momentu honetan, ez diotelako uste, eta beste batzuk aprobetsatzen ari direlako beraien aberaztasunen usteagetaz, ez? Bai, eta zaten ikusita bizkat, e, bazenolako akordio eta interes ekonomikoak dauden e, Zaharar herrialdean E, eta ikusita ere bai e, ba, ia 40 urtez e, luzatzen ari dela duten gatazka marokorekin zenolako etorkizuna aurre ikusten duzu e, espekulatzea da baina baina tira e, ze, zenolako etorkizuna pentsatzen alduzu konponbidea duela egoera honek No bueno, no kurioso ada baino baino sajararrek beti daude hitzaroten horrekin eta beraiek hitz it egiten dezunian Pues no oso verdad que ocho garbi ezaten dizute, ez dutela beste aguantatu ezerkarako edo oraindana bertan bera ustetoko beti ezaten dizute, e, hori, ba hau konponduko dalla edo zer bertatzen da, ba hor ere gazteetagian ez dute zarrik bezain argi ikusten hauez, ez, horregatik azkenbola da hontan bazko ba, aipatu da berriro armak aztuko ote dituzten haurenda gutxi kongreso bat egin dute, duz, suposatzen dut, eh, elkarrizketak horre direla, askotan zapustuak gelditu dira, ez dira aurrera atera, hurrera gatik ezkatzen da inbeste herri arteko presilloa eh, behar dala, edo nazillo batuen exigentzia, eh, maroko Marokoaren aurrian, betetzeko hartutako kompromisoak. Beraiek itxarotentzu daude, eta, eta pentsatzen dute babaletz lortuko ditela. Horain ez dakit, e, babakizun betela, e, marokok jarraitzen du eskaintzen autonomi estatuto bat, eta beraiek hori ez duten nahi, beraiek nahi dute, beraien esk, pentsatzen dutenako eskubidea dutela, beraiek erabakitzeko zerregin nahi duten bere herrian, bere herria balako, eta gainea onartuta dago beraien herri propiloa dela hori. Bordun, eh, ez dakit, ez dakit zerruzan horri. Bero, eh, haipatzen zenuen Sahara guien eh, itxaropen horrekin bat ingo dugu, eta espero dezagun balaizzer konponduko dela gatazka. Bitartean, eh, basorionak egiten du zuten lan horrengatik, eh, bai zuek Donostian berezik eta Euskal Herrian, eta zergatikanez, bambunduan zehar egiten den eh, elkartasun lan horrengatik, eta mi eskerre ere bai emaite gurekin egon izanagatik. Bueno, eskerrik asko zuei, zuen papera ere oso garantzizkoa da, eh, alako gauzak ezkeintzeko jendeari, eta, bueno, askotan, eh, irratian txuten degunean ezaten dugu baya, ba, hau ere dago egia da, orduan zuen papera ere oso garantzizkoa da. Bueno, basaiatuko era horretan alegin zen. Mil, esker maite? Oso, ondo, zuei. <totipen> Eskerra eh, beraz berriz ere maiteri Donostiako sajarako laguneko elkarteko erkarte, kideari eta orain eh, luz de putas entzuten dugun mundu otsak saioan jarraian fakun izango dugu askapenako kidea Mundu hotxak entzuten ari zarete eta esaten nabesti honen ostean Fakun izan geho geluela askapenako kidea telefonoaren bestaldean eta hala da, arratsaldeon Fakun Arratxaldeon, Mikael Eta bueno, esan dut, erdiaz matu dut, baina, eh, bueno, eh, ez nintzen oker zeren Euskal Herriarekiko elkartasun aztea zitzein behar diguzu aurreko horrein bi aste ere bai Horretaz, e, bueno, aurkeztu zen igun, zeren horrein ikanetzen hasi, orain ja bai, eta esaten zenidan, bueno, kontu pila bat dituzula komentatzeko, badago ez, Euskal Herriarekiko elkartasuna e, munduan zehar. Bai, bai, amaika izan dira, egunero burutu izan diren ekimenak, e, e, izugarri izan da, albisten uoldea, e, albi, aztea, berez, da bukatu dintzen, e, jonden igandean, bañal ere eskaleriaren lagun e, lagunen, e, lagunek jarraitzen dutela ekimenak e, asmatzen e, indartzu daudela era bat eta ja Giroiti kanpo, va ba, ekintza gehiago burutzen eta burutzen eta burutzen eta baditugu adibide pila bat baina gustatuko litzake komentatzea astean zehar, e, bueno ezan guratzunak bainzat e, gero entzuleak, badu aukera azkapena.org webunera jo, eta, eta bertan, zerrendetuta dauden e, ekimen guztien berri izatea. E, esango uratxoenak, esango nuke, beintzat, beintzat ikusgarrienak, ba, ba, bueno, Katalunian burutu zen e, jaume enparantzan, e, jaume enparantzan e, erdigunean e, amnistiaren aldeko bai eskolpreso politiko entzako, bai katalunia entzako, bai eskoderriko eskolpreso politikoan aldeko e, amnistia eskatzeko elkarretaratzea burutu, burutu zen jonden asteburuan. Gero Buenos Aireseko erdigunean, e, diagonal norte e, izeneko etorbidea ba, mostu egin zuen bertako EHLek, ek be, mostu eta pankartak ikurriak eta eskolpresoan eta aldeko banderolak zabaldu, Bertan, ba... Et, gobernu etxearen ondoan dagoen etor bidean, hain zuzen ere, eta turistaz josita dagoen leku bat da, eta, eta zarata asko, informazio asko banatu, eta, eta eskola herriaren berri eman milaka-milaka pertsunei. E, gero Londresen, bertako EHL taldeak ba... bueno, bideo ba, izugarri bat egin, dut, egin dute, eta gainera... E, Ba, elburu arronka bat ba, plantetu zuten eta zen e, ogei kilometroko ibilbidea egitea e, kusai, nahi zuzen ere eneko, eneko gogeazko itxea prezo politikoa dagoen e, e, espetxera nio e, belmarcheko espetxera nio londezetiko ogei, ogei kilometrotan dagoena eta oine dira eta bidean e, ezko prezo politiko guztien argazki ikin ba, bat osatu dute izugarria, enetan e, E, taldi bakoitzak gauza bat zen hasiera presatuta zutena eta eta ondoren ba, martxan, asmatu edo edo pentsatu edo bururatu ziren ekimenak ja gidoitik kanpo eta horregatik bueno astea ba, normala den ez astea uniko astea izan zen baina baina asteas az, e, ibañolen ja iragarri zituzten hainbat ekimen Malagan, Madrilen eta Barcelonan, eta orain amaitu zen, baina ondino Belfasten, Dublinen eta Londresen burut izan ziren ekimenak. Gero mm -hmm. Belfast haipatu dut, eta bueno, Belfast, Belfasten e, larun batean, ba, elkarretaratze simboliko egiten dute Fals Road e, bueno, esanguratuenean, Bueno, va ba, argazkiak, e, ikurrinak eta aldarriak e, ba, ordu, ordu betez izan, zut, izan zituzten e, kale horretan, eh bueno, gelitu zen informazioa eske eta eta arratsalderako bueno, eh eh herri e, da, eh bueno, e, e, zarrabeitia estaba den eskuti e, izan zen itzaldia, errira elkarteko kidea. Eta, eta ondoren Mikel Marquez e, Mikel Marquez eskal bueno, musikariak e, e, parte izan zuen ekitaldian eta kontzertuan eta eta bueno, gauza gehiago Italian gauza pilla bat Milanen e, ogeita piku eki taldea gurutu izan ziren e, bai, e, autogestionatuak hau da, e, etxe okupatotan edo gaztetxetan izan direnak baita e, instituzetan, hau da Eh, baldezuzan ere eh, eremuan hau da, abia dure handiko trena, pairatzen duten erritarrekin, bildu izan dira, bildu izan dira, ezkerabertxalikok eh, ideak, niko morenoren kasua dibidez, bertako alkate, bertako herritarrekin, gero Milan, eh, udaletxeko hainbat ordezkarikin bildu zen eh, moreno ere bai, Orduan, e, mailea de berenitako bilkurak, hitzaldiak, ekimenak eta informazioa trukatzeko, eta hango eragilekin aurrez-aurrez e, izateko aukera izan dute eskolarriko eragilek, eta, eta horregatik e, dimentsioa zaia, zaia izaten da valoratzea baina baina zenbatu ditugu momentuz lauro gaita bi ekimen desgerdin eh, bai Latinoamerikako, bueno, Buenos Aires eta Mexikon eta Europako eh, amaika lekutan. Dinamarkatik, eh, Italiara nio, Suizatik, eh, Malaga nio, orduan, irudikatzen dugu, eh, oso eremu zabal batean, euskal eh, herriaren berri eta eta Euskal herriaren borroka den berri izan dute bueno, milaka eta milaka eh, erritarrek. Gainera, momento hauetan, ba, Euskal Herrian dagoen eh, egoera, egoera politiko berri horrekin, ba, oso garrantzitsua da ba, oso dira, horrelako ekimenak, eta alkartasun eh, hori adieraztea eta argi ikustea eh, ba, ba, munduan zehar, ez? Ba, eba, ikusten dugu Espainiako gobernuaren jarrera zein, zein izaten ari den, eta... eta bai, e, azken batean e, elkartasuna kanpotik etorri e, berda, badakigu herri txiki bat garela, e, ba... E, inguratuta, eta gainera ba... In, inguruan daukagun ezia zergatzeko zaila egiten zaigu, bai informatiboki, bai... E, bueno, e, arlo guztietan, eta... eta, bueno, kontuan hartzen badugu e, Zer ze, adigazpenak egiten ari diren, Madridetik, bai, ba, gero eta garrantzea gehiago izango du, eta izaten izaten du, ba, kanpotik etortzen zaigun, e, elkartazuna eta bertan jasotzen duguna. Ze, orain, etorriko da vuelta, eta etorriko dira, e, eragileak e, kanpotik, e, bertako esperientzia jaso eta, eta ekarri, eta, eta, bueno, orain el, lan egiteko momento izango da, E, batez ere elkartru batzeko informazioi eta eta bueno ha amaiera itela emateko ba, larun batean e, zapatu honetan e, milanen izango den e, manifestazio erralaldean parte hartzeko gombite e, e, luzatu du azkapenak e, badakigu etxera elkarteak autouz bat antolatu duela gipuzkoatik irtengo dana, Eh, hain bat eh, lagunek eh, egazkin txartela ja eskuan daukatela, kochez, joango direla beste amarnaka. Ordune, eh, bozo potente izango da eskala erritarren presencia Milano enlarun bat honetan. Eta, eta, bueno, ba, nahi zeta Espaniako komunikabide, komunikabide gehienetan. Eh, Iñongo in, argazkirik ez, titularik ez, berri dik ez, eta ipamenik ez, badakigu anai arreba asko ditugula munduan, eta, eta naiz eta komunikabide txikiak izan, ba, gure lekutxoa izango dugu, e, bueno, aiek egingo e, e, e, e e duten e, kroniketan, eta, eta zaiartuko gara, ezta e, bosgora ilua eta handitzen e, bertatik e, etorriko zaigun a, listeak. Gerozare sozialen bidez, bai Twitter, bai... Facebook eta eta bu bueno, bidez, ba bueno, zarata asko egiten seidatatuuko gara larun batean, batez ere hori mundu virtual horretan beba presentzia garrantzitsu ara dela mm -hmm. eta ikusten dugu eta eta bueno, gure aresko granutxo bat zaetuko gara jartzen, eta eta bueno, eskoallerriaak eta euskaaldu e, noke eta ezkertiarrokok merezi dugun lekua e argitzen dugun munduan eta eta batez ere Europan. Eta ipatzen zenuen ba, e, elkartasun haste hau elkartrukatzerako parada erebai ematen duela zeren e, okerresbanago Ba Euskal Herritikan hainbat eh, mugimendu sozialetako eh, ordezkariak jundira, eh, ba, ipatzen zenuen baldizusa eta abiadurandiko trenaren aurkako borroka bertan ematen dena, eh, eta emendikan ere, ba, bat giletatik jendia junteen da, azken horretarako eh, ere balio du elkartasun azte hau ez, eh, esagutzeko, eh, esagutarazteko Euskal Herrian gertatzen dena, baina baitare esagutzeko herrialde eh, desberenien borrokak, ez? Bai, Noskinoski, noski. eh, herri mugimendoren barruan arlo arlo arlos le dugunok, ba, eh, aipatu ditudian ekimenetan bai internazionalistaek eh, eh, eh elkartzen eh kontrako ba ekintzaileak, ezkerabertzaleak, herria etxerat eh De Astuak memoria historika oso garrantzikoa Astuak que eh, asko kolektibo co, co, eh, Italiako alkate batekin bildu ziren Masaraboton eh, errian eta berta dintsen ziren eh, partizanen sarraskia handienak eta eta hor daukagu ezta ispilia ikusteko e, eso zurrun eta Italian eh, zenbat kilometro zenbat distancia zenbat gordu gaskin ez ba, dauden eta si realitate sente anzekotasunak egitzen ditugun errealitate horretan eta eta memoria historika, lantzeko m, ba aurkitu bertako e, errealitateren berri izan eta bertako, bertako esperientziak ikasi asko asko dagoela eta bakoitzak bere, bere arloan estado 60teko 750 pertsonako itzaldi batean Baina, baina bertan jasotzen den esperientzia eta elkartrukaketa oso oso garrantzitsua da. Ba, e, dinot ez da, ahaztuak e, elkarteko entzat, e, izanberko izan zen e, oso oso esperientzia e, abez, abezgarria. Barcelona, e, e, Euskal eta Kataluniako preso politikoen alde ekimen bat burutzea, oso garrantzitsua da, errira errira elkartaren berriaren berri, mugimendu berri, den berri izatea, ematea eh, Europan, zer oso garrantzitua oso, oso da, Suizan, adibidez, Danimarkan, eh, guk ez dakigu, zer gertatzen den, zer dakien eh, angoek, gutaz, eh, ez baina baina, bueno, badaukera bada bertako errealitatean murgildu, E, e, gure berri lehenengo eskutatik eman eta eta bueno haiek jarraituko dut ezta guri begira eta eta guk badakigu ba, bertan daudela ba lagunak daudela laguna ditugula eta eta haiekin kontatuko kontatuko dugu la ezta Fago neta urte zure elkartasun aste hau handitzen di joa, urrengo urtean zer <laughs> Bueno ikusiko, ikusi kondimio o mi ayuda Eh, naiz eta amaitu ba gaotzen ditugu ekimenak eta eta eta mirandoko maniifreden ostean hasiko gara pentsatzen baina ba baina, baina bueno, ikusiko, ikusiko da gustatukoitza dake azken izatea ez da? beste, beste merez, egin merezi izatea baina ba bueno, ikusiko du eta zeitxure ze emango diogun, batez ere eskolalariko eskolalerrienen lagun lagunek eh, haiek eh, proposatuko dutela haiek eh, izango dute hitza. E, datorren, datorren urteko ekimenak eh antolatzeko eta, eta prestatzeko ordun eh bueno flaster valorazioa in berdu e, bota dutzen baki bat gutxi gorak gainetik gañetik zenbatu ditugun menak Laurogeita bi baina jakkin nahiko dugu zenbat herritar herritarrek parte hartu duten zenbat kontatuz gainera laten bateko manifestzioa mir izango, izango den manifestazioa. Orddu eh, datozen gazteotan eh, valorazioa momentu izango da eh, irakurketak eta esan du, dugun bezala bat informazioa jaso eh, lasai eh, pazientziarekin eta eta eta bueno ja hasiko gara pentsatzen datorren urteko 7erren el, elkartasunastea Eta hori baino lehen hemendikan bi astera berriz eh, ikusi ez baina berriz elkarrentzungo gera, ez, Fakun? Jo, son do nahi naiz uzunean eta gustura gusturanao zuen zuen uinetan eta ta naizunerako, emenor kitu konauzuela. Ba, Fakun, mi esquerra eta horrengora arte. Vale, mi esquerra, ja on skapenako fauconeekin hitzein ostean noñutxi abestiarekin uzten zaizutet eh urrengo minutuetan zuraren abestiarekin hain zuzen eta gero ba Barcelonara jungo gera jakiteraz zer gertatu den e, aurreko astean andoni iragartzen zigun greba horrekin Herriotxak Herri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako emankizuna ba, Telefonaren bestaldean Andoni daukagu Bartzelonatik Eta saioaren hasieran eran esaten duen ba, greba bertan bera utzi zela Baina omen azken momentuko berria ditu andoniren bidez Eta orain bai, e, esaten zenuen, garaitzera guazela. Bueno, kaitxua, txalderon, mundu zi ahi. A ver, askeratikana ziko naiz. Eh, bueno, Juan de Naztean esan uen guzti horretatikan, el día edo guintzat beteda. A ver, askeratikana ziko naiz. Explicatu nuen, Juan de Naztean, bat dala transportes metropolitanos de Barcelonako enpresa, kereba ditua zeukala... Ba, Kongre e, e, e, mobilen kongresu internazionala honekin ba, bat egin ez eta, eta ba izkan bilada hondera montateko zaiak eran edo baina pasatu izan, pasatu dugu dana da, azeuru, pasaren azeuru honetan ba, bai emetroko langile, baina bueno, bat ez eren emetroko langilek, zopaten greua deskonbukatu eta honen ba, handira edo, edo autobuseroek ere enpresa bereneko bat direla ba elek ere bat ezkomogatu egintzuten azkereko momentuan eta orduan duan, bueno, pasazan gauza izan zen ba, bueno, e, ausuetako asamblea guztiak eta horla, ba, e, e, ba, ba, antonaturik gauden batalde guztiak eta azedukaten, ba, antonatuak ezaren histori guztiak bertan bereak egotuziak eta, bueno, eta esan behar da, ba, azte Ba, nahiko, nahiko triste izan zala, ze, eh, bueno, ba, ba, prestatua zegoen guztiartan bera behar dituzan, ginen manifestazion bat egiten kongrenzu honen inguruan, eta oso jende etorri zan, eh, kalean bueltak egi leginan orlako in, inolako zentzurek gabe, eta haiko, ba, porrotzen txazioa edo ba, ukien, uen, eta xalme arda ere, oso grabia izan daraz, ze, eh, TNBko langileak edo dira, karregun barcelonan, ba, entolatuta jamaitzen duten Eh, ba, lan talde edo er, sektore bakarra edo eta gainera ba, horreako movimendu biskatu kupi autonomoa lekin, ba, horreako nola plazoak edo dauzkatena eta beraz, ba, aztelenean ez oso tristen dela mundu guztia oso aizkia tera zara gana, eta guztia egen urla, benetan bueno, eta hendikan uzet oso gauza gerrabea izan dudala, ba, autobus eta metroko langileak, ba, greba bertan bere gaituzi izana baino, e ezan itxon ere bezaletikak azteazkenean eh azkenean eh e, eta e, greba eta ditua zokatela eta bueno eta gaurri gaur izan da eta goizeko ba 12tan do manifestazio bat ditua zegoen bai ba bigarren ikasleak, bai irakasleak, bai unibertsitateak, bai eh bai ikerlaria, que un sea Horrako ba, manifestazio bat, eh, bueno, manifestazioan diu bat edo dituazio katela. Eta bueno, eta manifestazioan esan barra bai, pertsona inguru edo el gerala. Eta, ba, ni oso oso alainago, oz egia eh, zen, oso, oso manifestazio indartxua edo izan da, eh, Barcelona, bar, Barcelona guztian borroka bar, bar, esparru bat edo bihurtu dala, esan eh, barra bai, kristian izi eta egon eh, eh, eh, eh, direla egon eh, eh, guztian zehar eta eta bueno, eta azkenean bueno, ba rektoradua, unibersitateko rektoradua okupatu da. Eta eta orri bax jendea bera, egun guztia ostiaka ibile gera, ezanbardareo gehia kilotu egon direla. Baina bueno, eh egia sanba agertu. Atzo edo azkenean genukan tristura generalizatuarekin konparatuz, balaur mundu guztia osalai dago eta ikusten genuen ba bire no se la eta eta hari ba igual argitu egin begula uh -huh. eta ezan berdere bueno posa cataluña posa espanya jugerala le ataldean kongresuari bisita aurre gitera eta hor ere ba jendea solkatu gera indar bastante dakuti dugu eta bueno esa merda oso un politizado duala ideolika ez ta bukatuz hala beratzen beratzen eh unibertsitate uneltza korrektoradoan balean asamble batago dituta ni orain nago jendea itxoiten Eta bueno, eta jendeanen, ba, ikusen da jel, ezagunaketan erkalzianean ba, bezarkalaketan bat entzogu bat abestea eta sorri zentu egiten gara eta bastante konten gaude egian, bastante konten gaude Gero, Andoni, ia da, egoera e, oso dela baina Balentzian ere bai, ikusi dugu azken asteetan e, iztilloak e, egon direla, protesta haundiak ere bai, baitare eskuntza mundutik, etorri direnak ez, eh? ez dakit e, horrelako giro orokor baten e, sartzen ari garen, nuna Bailu, bailu, bailu, bailu, gara, nire gaur, gozikon baditan entrevista bat nuken, ent eta berri ditutzen lehizanean ausen doho hakin gabeztarri pasaten zan, ikuak, bitu dut, instituto bateko manifestazioa, eta zen behar, e, baninitza la, manifestazioa zartu ez baninitza hori ditetik anzarena, eta zen behar, jendea ausen darte utaz egola, valentziakko balemak balenaketa botaz, e, bol bolsara, bolsako edizio ba hor amasi urteko gaztea, pulizari ba aurre egin desala eta gauza izan dizkietela eta eta hori izan da hori izan da bueno izan da bloke txo manifestazioa un dira hizenana eta agabe manifestazioan dira karto belarean izan bar da jende gehiena, edo bueno unico 60 70 dira mintzat 17 urte sortutiko berako azalaz eta oso jende oso da ze motibatu hartzean oso oso bas lema gara tuarro solemantik kapitalistax eta oso oso ez oso, zait, oso Ba, kutxu indartxu bat edo somatu dugula. Eta gero, aidez, manifestazioa zieta bere ala, bolsako edizitzea ditzigeranean, ba, dala polizitzingura dutazegon, eta bolsari egin, zerre egin, ezin geneiakonez, e, jendia, ba, zira, ondoko banko bati ibakaina zartzen, banko bat txikitu egin da, gero, bueno, zen dardelen, kadena zerrela zartu dira la, ikaste talde bat eh, programazioa programazioa egin dute eta bertan komunikatu bat irakurri dute zuzenean banko bilbau bizaiako sukur batea ezartu dia txikitu egin dute jendeakera arah dute hori gaurrenako bat eh, ia labartzenagozia egun guztian zehar, ba mozu ta egonda goizean goize, goizetik goiz eh, universitatenguruko eta universitatenguruko baita bartsonako talerik nagusienetan, rondetan eta ba, bide mozetak egundu dira, egundu zientziar, baxana guzien blokeatuta egunda, eta bueno, ba, oso, ez ba, da, da, demostrazio hondi bat, edo, egin dugu, gaur, eta betzen importantzera da ba, oso jende eta izan da protagonista gaur bat, ere oso jende eta eta horako, ba, e, Green oso fuerte batekin, edo, Agero, en realidad, bueno, han Gran Via en la gota, ves manifestaciones da. Etari va ba, bastante bastante potente y ya oso genteazo contentado y y va, va, eh, en barretare Ato, seis instituto ocupado inicial, ha se iba o Carr Barcelona en grupo ocupado estaban dira, eh, Amarca, pero, o sea, manifestaciones a la hora. Amarca, Capemdia Ambulatorio de San Gonzalo, Barcelona ustedes la Marca ocupa que bueno, ahora Eh, Telerizako furgona batean ondoan, da jatzen duan, ni rekortez, ni paloz, ni manipulazioon, autoorganizazioon, kontrol kapital, eta zenbara hemen daude, hemen, ba, entxe grandien, un univerzioa de palen daudela dena furgonetak, eta zera telebizanak, denak pintatuta, banko pila puztatuteku zemira, eta, bueno, hori ezan, gaur borroka haguen indartu bat izan, izan duda. Eta nahizta zure aurreikus eh, oso zuzenak izan aurreko aztekoak, urrengo egunetako zer handoni? Ba, ezta gugu osondor, gira, zan, eh, biha dut, zanida, beha, beha, beha, oso manifendu bat da granbiak ikan. Beha, oentxe, ari oso ondo, ze ondo, oentxe, ari netitu manifestazio bat hemen granbiak ikan. Ba, ezta gugu osondor datora egotala konzer, rektoratu eh, ocupatu da eh, eta rektoratu anegoteko intentzioa badago, baino rektoreak edo, universetako rektoreak emant dio baimena eh, poliziarizartzeko, Eta behar ziaguna goten ikusiko dugu, baina bariteke baiztilloak areago. Zerreko da sortzen mani badira, jendea soduroa dago, eta, bueno, nindar bastant ikusen da, eta ez dakit polizidak edo instituzioen orainio nahiko duten ba haritik ba, antzira, eh? Zer, bueno, ikus nireagozak ba nahiko, nahiko bizira biltala negida Beno Andoni, ba, mi esker eh, gurean egon izanagatik eh, gaur ere, eta ba, animo, ba, eh, martxan duzuten borroka ba. horrekin. Ba, ezan martxan duzuten borroka horrekin. Ba, ezan martxan da ere, peina izan duela, la presa batean ez tekatu behar politiagoa zepazat izan da, ezan da, ezan da, ezan da, eta izan liteken eta joan den lazean ezan guztia ondo batean izan balitz, ba, orain oso gola politiko-politianago politiko, giniake, ezan oso oso gola politiko-politianago politiko, giniake, Baina, bueno, ala ere, ikusten da, no? ba, balagola indarra, balagola nolabaiteko no azterrea, eta ba, balagola nolako maza sociala, balik ba, eta batzak itindarra gehiendeak guzteko. Eta, bueno, ba, nahiko konten gaude egia. Zena, togeneuk an tristura horrearekin komparatu, oso konten gaude, oso konten gaude. Ondo, oh, ondo, ba, esan bezala, ánimo, eta horrengo arte Doni. Vale, muchu bat, muntuziai, adio. La mala mafia kalean puya kabuyaka esindagel ditu puya kabuyaka mafia kalean puya kabuyaka esindagel ditu iecho lo puedo decir venga a ver si os echáis a mafia kalean puya kabuyaka esindagel ditu puya kalean os sabe un poquito más puya mafia kalean puya kabuyaka esindagel ditu puya kabuyaka mala mafia kalean bullaca, bullaca. <tompa> Uga cabuñaka. No, no le ha gustado, no le ha gustado. Suéltalo, no le ha gustado. La para porque la sali, no le ha gustado. No Vamos Al a DJ. pro otra vez y si no nada, eh. El in manda. Como el el DJ eh. manda. Otra vez. Batxounziste mentzuten arizareten mundu hotsak honetan eta Andonik Bartzelonako berri emandihu, ba, Orentxe bertan esaten zuen manifestazio bat hurbiltzen ari zela, beraz Bartzelonare ere Ikasleen e, greba horrengatik Eta guri demora amaitu zaigu Beraz emintxe utzi berko dugu dena Besterikan gabe esatearena ba, Eskerrak ematearena Gurekin egon izan Eta horrengo astean e, berriz ere egongo garela zuekin guztiekin Mundu hotxakonetan e, txapa antxeta zintzilik Eta antxeta irrati, eta guzki irratian barkatu Kooperazioa eta internazionalismoa ondo izan Eta jo tímido kaguras desde de sentona de, lomos solita yo polibio. Aprender como ninguna Tener el dispuesto Pero su puesto mi corona La gente se amotona ritmo suena Eterno volátil como acetona Que tu recurso desmorona Lo ves, no lo ves Nos acentúa como atona Atona Pero es imperio Nada que ver con el de Roma Como maniqueo buscando la agnosis Para ser bonito como gozona Más la guisona no acojona Desintegra, emborona La guerra en como en corona En una la que yo no es primo pensamiento Mientras el vacío rajo El mundo va indecadente Con los ojos cuesta abajo Y escribo mis movidas Para ver si me resisto Iki gero, kien gero, no no kien osienta No me importa, ando vivo, esos cabrones no me ausentan yo es que, me pongo mal con solo verlo Esto no cambiará jamás, pues no basta con pretenderlo. pretenderlo Hay que hacerlo, no amagarlo, hay que meterlo, vale ya Nadie se casa con nadie, todo tienta empeorar Quizás sea solo un loco, aunque yo creo No, hago testigo de mis palabras, ahora este micrófono Cuando busco las razones, no me gusta ninguna Me siento como una albeta, corriendo entre las dudas Cansado, acoteado, todo me suena mentira Me siento viejo, siendo joven Y que no hizo mi ira, tranquilo Miras, percibea Ya nah, pues ya no queda más que aquí vosotros y yo. de mis palabras ahora mismo hago nosotros. Huyaca huyaca. Huyaca huyaca. Es indague Jo, jo, jo, jo, jo De puta madre, tio hey, De puta de madre, casco, un aplauso famra. Pa vosotros Herri uh -huh. <risa> hotzak Herri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako emankizuna Antxeta Media.info Antxeta Irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak.